Можете набирати апостолів, але прийти ви зможете лише через сто років, а поки що випийте. Назарій взяв зі столу пляшку доброго коньяку у Генесі, налив собі повний келих, випив, з великим зусиллям встав, зробив крок до дверей. «Коньяк можете взяти з собою», – лагідно сказав йому професор Мольфар Юр Чорноконський. На зламі епох. Інтерв'ю спеціального кореспондента газети Ніч Автовізія Саміленка з новообраним президентом України Леонідом Шапченком. Пане президенте, чи можна вже стверджувати, що сьогодні, 1 квітня 1998 року, Україна рішуче попрощається зі старою епохою? епохою диктатури ОУН і режиму Стеценка, і входить у нову, в епоху модернізації професіоналізму, прогресу. Адже саме сьогодні Центральна виборча комісія оголосила, що ви, Леонід Шапченко, обрані президентом України. До речі, прийміть наші вітання. Дякую. Так, генерація, яка правила Україною останні півстоліття, поволі відходить, на зміну їй приходить нова українська еліта. Чи є принципова відмінність між партією ОУН та вашою партією вільних хліборобів, яка перемогла також на парламентських виборах? Я би переніс це питання в трохи іншу площину. Йдеться не про відмінність між ОУН та ПВХ, а про якісну зміну всього українського політикуму. Ми прийшли на зміну як ОУН, так і блоку рух, а також інших дрібніших політичних структур – ми переносимо акценти політичної боротьби з дихотомії «ліве», «інтернаціональне», «праве», «національне» у вимір «нове» – прогресивне, «старе» – регресивне. А як щодо ідеологічних засад? Ви теж їх міняєте? За своєю природою партія вільних ліборобів це націонал-ліберальна партія. Ми сповідуємо ті ж самі вартості, що й стара ООН. Націоналізм в політиці та лібералізм в економіці Але ми вдихнемо у ці закостенілі схеми свіжу кров, енергію молодих, динаміку і професіоналізм Щодо професіоналізму Ви фаховий ракетобудівник, у недавньому минулому генеральний конструктор, а згодом директор заводу Дніпромаш у Січеславі А очолили партії вільних ліборобів. Звідки такий широкий виборничий спектр? По-перше, я веду свій родовід від давньої української хліборобської фамілії. Шляхта Шапченків володіла великими земельними масивами на правобережжі ще з XVII століття. Бо мій предок, сотник Оверіян Шапка, отримав перший наділ від гетьмана Петра Дорошенка. Ще мій дід Леонтій був фермером-куркулем, а вже батько пішов у науку. А по-друге, категорію вільні хлібороби треба розуміти у якнайширшому значенні. Це ті, хто роблять власний хліб, і ті, хто виготовляє хліб промисловості. Суть метал та енергоносії – це і продуценти хліба духовного, людей інтелектуальної праці. Таким чином, ми – партія прагматичних людей, тих, що приносять користь суспільству, але деякі – Дотримується корінних українських цінностей, як то свобода і права людини, приватна власність, традиції, національна честь, гідність нації тощо, пане президенте, деякі партії, що брали участь у недавніх парламентських і президентських виборах, до речі, невдало, активно експлуатували національну ідею. Вони вимагали любові до себе лише за те, що перша частина назв їх партій українська. Я теж українець, але не роблю цього сенсації. Вони програли, цим сказано все. Ви дуже акцентуєте на своєму прагматизмі. А це вже викликає закиди у тому, що, мовляв, Шапченко і хлібороби закинуть кудись як непотріб національної ідеології, яку так важко вибудовували покоління борців. Ні, держава без ідеології – це просто територія. Має бути щось в ім'я. Має бути те, заради чого кожен громадянин має з ідейних міркувань жертвувати частиною своїх інтересів, а чиновник ще й боятися.